pour que je te dise je suis contente que je ne suis pas je očistění a potom byli takře vzhledu, pak očistění Komentáři, aby tam je krásné fotky, které mi zase připraví, všechny známe. Byly padá díky, které to všechno hm? Ne pošlej. kvělku v klidu a vše, s čím se dostane do styku, to se snaží eh, narušovat, hm? v Takový, V takovém stavu vědomí ponadíte jde na procházku do lesa, hm? právě já jsem byl teď na procházce do lesa, Oholí, že čím, což a nebo je to roština, nebo ne, větve stromu, nebo různý ne, malý živoči to na neposlyšných lepek, mnoho z nás bylo téhle v nejšej se dostane na pašeku v lese, kde jsou mlávniště. Všichni, kdo žili delší dobu v tropických zemích, jako tento měst, vědí, že odvlášť, žili. Vralešník věří, že <sík> zemí, mraveniští, když chodí, stočí v totižských zemích má v mraveništi, kde je ho hali, stočíš ve mraveništi, Tento neposlušný hlavec přijde k mraveništi a začne to tak chodit. No samozřejmě, v mraveništi, Zkročená kobra, která je v stavu hlubokého spánku. A tím, že vrta do tunelů, kobra se probudí. Kobra se probudí. A co se děje, jestliže pokračuje narušování kopny, vyleze, spyčí se zaútočí, zabije. No a co, co to znamená? V našich, co je to mraveniště? Mraveniště není nic jiného než naše vlastní srdce. A kobra není nic jiného než z naše vlastní nečistoty, které normálně žijí. Pokud nekonfrontujeme objekt, naše z ne myšlí žijí jako ve spanku spánku. V latentní stavu, tento latentní stavu, je za Anusaja. Jestliže že existuje konfrontace s objektem, jako tento neposlušný kropeček když učí kobru. Konfrontace s objektem, dotekem s objektem nečistoty. Myslí, že vyvalíme jako kobra se štyří. když jsme konfrontováni před objektem řádoučím objektem, když jsme když jsme konfrontováni s nežádoucím objektem, když jsme nás Jestliže meditující Meditaci způsobem pak anga spána, způsobem, že praktikuje protiklady nerešky. Jestliže hlouběji stoupíme do. Šamátové a vypašanové meditaču, co praktikujeme normálně ve škálu, kde než na je právě tato meditace v že Tím, že si vyvolíme objekt jako dech, který normálně nepřipouští rychle znečištěný myšlení, ale opukovuje že v tomu objektu pohládíme, se v příčnostech jako je pozornost, uvědomení, energetická aplikace na objekt tak Tak přestože v našich myslích, v našich se může styčit kobra, můžeme i když meditujeme na děch, koncentrujeme se na dech, můžeme různé neřádoučí myšlenky se můžou vyvalit myšlení, ale pokud člověk provozuje meditaci protikladů, není možné, aby tyto myšlenky ovlivnějí jeho jednání na natolik, že se dopustí jednání, které by škodilo jednu samotnému, či druhým. To znamená, že v tomto stavu, ať ať v kobra se může vztyčit, můžou v našich myslích vyšplnit. Zaštilnění. Kobra nikdy nemůže zaútočit, Ve stavu hlubší koncentrace které jsme mluvili minulý týden. Nejenom, že se nemůžeme dopustit žádného projevu, který by škodil nám a ostatním človom, mluhou či těrem, ale i myslí v stavu hluboké koncentrace i naše našem naše V není místo pro znečištění. Pokud meditující se nachází ve stavu hluboké koncentrace, je čišta, ale jakmile vystoupí z tohoto stavu hudší koncentračně, může nastat znova z nečištěným myslím. Hovora znova může vystat. Aby, jestliže meditující, Dobro zbavit znečistění zmyšlí musí pra, praktikovat eh, meditaci vzhledu. Ale vhledu. Vhledu. A meditace vzhledu tedy vede k úplnému opuštění všech nečistot myšlí. To znamená, že z hlediska buddhistické meditace jedině meditace vzhledu vede k tomu, že kobra nejenom štít, ale kobra zniší. Mraveniště je prázdné, srdce je prázdné, nečisto. krásný si no ale není to tak jednoduché nějakou dobu to toho větrování. Tyto tři úrovně meditace je vlastně stálá meditace. Jedině ještě, že tyto tři úrovně meditace se stane stálou meditací, závou praxí může clověk dosáhnout tohoto žádaného cíle, že prázd mého mradoníště a prázdnu vše bez Teď minulý týden už jsme mluvili o o stádích samatové meditace, o no stádích meditace, meditace za účelem utišení. A začali jsme s tím, že aby kdokoliv z nás mohl provozovat meditaci efektivně. První krok je si uvědomit vlastnosti žádaných objektů a vlastnosti nežádaných objektů. Vědomí si důležitosti, zbavit se s mysli, rozhodnout se o to bojovat o tom To mi třeba víra, víra je první krok, vrch víry, víra. Ještě neslodu, takže na přesvědčení vešvědčení, které pocháží s pochopením utrpení, pravdy utrpení, jsme o tom v týden, pravda utrpení není pravda utrpení že smyslu, že nás stále něco bojí, ale pravda utrpení je pravda poznání nemožnosti uspokojení Povlášené starými změnami. Nemožnosti uspokojení se s neštádým věkem. K tomu patřítež poznání, o čem jsme mluvili, mluvili jeden, že čím jemnější myšl, tím jemnější poznání. A čím jemnější poznání, tím jemnější objekt poznání. To aby člověk mohl praktikovat samatovou meditaci. Uspěšně musíš si uvědomit, že hrubá mysl patří hrubému objektu, jedná mysl patří jednému objektu. A prožití v škávých koncentráce je právě přičení v prohlubování myšli. Čím jemnější myšli, tím, tím, tím schopnější se škává do hluby přes jemnější objekt. Čím jemnější objekt, tím jemnější myšli. Čím jemnější myšli, tím jemnější objekt. Toto poznání, jestliže je úspěšné, vede k odhodlání. O tom jsme mluvili, tady jsme Další stádium samatové meditace je, že po uvědomění těchto principů, o kterých jsme mluvili, člověk byl odhodlání. zůstat u vyvoleného objektu, který jemněji myšlenku, jemněji horizonty poznání a vyhýbá se objektům, který zhruboju dělají jemnění poznání nemožným. Bez této preliminární práce uvědomění a odhodlání je čast prohloubení nemožná věci. Stávim, mluvili jsme o tom, že k tomu, aby člověk mohl dosáhnout tohoto eh, odhodlání, které vede před změnění mysli a zjemnění objektů mysli, změnění poznání a zjemnění objektů poznání musí mít o správnosti toho, co dělá, musíme mít energii tomu, co dělá. Tím pádem se medituju přistává škopeň díky těmto vlastnostem neustáleho odhodlání. Jeho mysl stává čím dál pozornější, čím dál uvědomnější. Vědomí Pozornost a vědomí jsou příčny pojmen. Jak ušamatovali, meditace, jak ušamatovali, meditace, které jak ušamatovali, jak ušamatovali, jak ušamatovali, jak které jsme mluvili, odhodlání, jasnosti, energie, nebudou mít kontinuitu. Jestliže, jedině jestliže tyto jasnosti myslí mají kontinuitu, pozornost a uvědomění získají kontinuitu a jestliže pozornost a uvědomění získají kontinuitu, meditující samotové meditace získává osobní poznání, výhod, odstranění hloubších nečistot myšlení. Ještěže pozornost a stává stávají, získávají kontinuitu. Meditujučí se dostává do stavu, že jakékoliv narušování kontinuity, poznání, poznání žádoucího objektu, meditačního objektu, jestliže je přerušené, okamžitě se vrátí zpátky uvědomu, se vrátí k žádanému objektu. Jestliže toho dosáhne hrubší stavu myšli, hrubší stavu poznání, myží. Stranění nečistot myslí vede k pocitu naplněnosti, štěstí, radosti. Které jsou prvními znaky, očíštění Všem dětem se nedá mluvit ještě o hlubším očištění mysli. Hlubší očištění mysli nastává jen tehdy, jestli se meditují. Hlubším. poznáním dnešné stupozornosti a uvědoměnosti, dokáže odpojit od těchto početů stěžtí radosti, které tvořívá díky důvšímu odstranění Nečisto v jestli se jedině, jestliže se od těchto pocitů šťastkí a radostí odpojí. Bude moci dosáhnout ještě hlubšího Říctí, že jeho město ještě není úplně čistá. v tomto stádiu pozornost a uvědomění zůstávají získávají absolutní kontinuitu? Jestliže pozornost a uvědomění zůstávají nepřerušenou kontinuitu? Uvšelí Udržení se žádoucího objektu, neopuštění všeho žádoucího objektu na o kontinuitu na objektu, tež získává To znamená, že meditující pracuje díky pozornosti a uvědomělosti, která má kontinuitu na Které neklesá a nejde, nestoupá, ale jde stále. Přibližně ve stejné intenzitě. To je znamení dalšího růstu pohloubení. cože znamená utišení a plnění utišení. To utišení a plnění plné utišení myslí je přepoklád samádi, hm? stávou samádi. Věděte, že je jedno vodovosti poznání, jedno vodovost poznání je vstup do škalu Samadhi. Samadhi to znamená schopnost meditujícího tu zádujšího objektu před stejnou mysli. Neměnící se mysli. Neměnící se mysli, stejná mysli znamená, že složky, myslí, myslí neexistuje ve složit myslí. Složití myslí a jejich je ježdůstává stejná. To je jak samadhi. Samadhi sluva, Sam, do slova znamená. Samu. Já Sam kteruska takže sam to jsme se učili na dva významy dohromady hm? a rovnoměrně hm? a dhana znamená dávat, uvádět, hm? uvádět míšem na oběk uvádět poznání na oběk rovnoměrně Takovým způsobem, že všechny složky myšlení jsou harmonii. Harmonii Obsahní harmonii intenzity. Taková myšlenka. takové poznání nedává možnost jakým úkoliv aby mohl narusit tento stát. Tedy toto je stát moudrosti, samatové moudrosti. Jestliže mluvíme o vztahu mezi samatovou a vypasanou, mluvíme tedy o vztahu mezi těmito. Věděli je druhý moudrosti, které vedou k že plného opuštění všech nečistot, jsme, že věděli jsme, že dívej samadhi šamadi, stejné harmonické, rovnoměrné, stejného harmonického rovnoměrného poznání, další objektu, se dá studovat v mnoha aspektech. E, Číň je týkve e, učí většinou na uniležitách na vytrýtech. Devět, devět, hm? devět čita štity, devět jak šamatových 9. Samatovi. To oddělování které si meditující myšly osvojí, aby byl schopen úspěšně používat svoji myšlenku k jakémukoliv studiu eh, módoloští, eh, meditační módoloští, eh, jedno, jakou meditační techniku, které antričské meditačnosti mm. a tak dále. Tím je to, měši se familiarižovat, měši se plně. Kolik jsme to dělí, stávni prodlévání měsíce, že moudrosti. První, se. jací, se. jací znamená stápana. Uveď nebo položit, doslova, položit myšl na žádaný objekt. Položený myšlen na žádaný objekt, o tom jsme se už zmínili, je spojená s mou Většinu problémů, nevětšinu problémů, skoro všechny problémy, které prožíváme v denním životě je, jsou, tak že bych ta sama tobe z toho, že jsme se nenaučili použít myšle. My jsme se nenaučili dát myšle na žádoucí objekty, ale používáme myšlen na nežádoucí objekty, které pak vedou k nezaškodnění. Člověk může platírovat, dát myšlenku na žádoucí objekt, aby se mohl naučit moudrost utišený. Moudrost utišený není možná, pokud se člověk nenaučí Je kontinuální praxe dávat vyhýbat se nežádoučím objektům a dávat myšl na objekty. Toto tež je důležitá součas, když odstraňování nečistot v protikladu. kontinuity této praxe, jakákoliv hlubší šamatová a vypašanová moudovost je nemožná. A jelikož z hlediska přátečníka, jogína, jelikož toto to poznání, dávání myšl na žádoucí objekty, vyhýbání se nežádoucím objektu, je Spojená je, poznání, je, je spojená s nežralostí, s Je to první stádium poznání vesměství samatové moudrosti. Proto je spojená s manasitárou. No, jak překládáte manasitáru? Jako pozornost. Tak. Jako pozornost. Jak překládáte sativ? Jako všímalo z toho jako dělou pozornost. Děloj, pozornost. Manašikára je klíčový pojem v buddhismu. Celá vlastně vysvětlení, obzvláště vysvětlení meditace, je. Ve meditace to je klíčový pojem. Manašikára doslova znamená, vykládáte jako pozornost, ale to slovo znamená manashi, je lokativ v mysli, ká je dělání, dělání v mysli. To, co si uděláme v mysli, to máme. Proto je to klíčevý koně. Když si uděláme v mysli, neplekneme, že myslí, pochází, máme pochází, toto manželství kává, mm. to pozornost, mm. pozornost je důležité, a. Že začátku, pokud samatová vypasanová moudrost nemá kontinuitu, nemá hloubku, tak tam má naše kára dělání objektů v mysli u toho, který se rozhodne že věnovat samatové a, a vypasané meditači, dělání objektů v mysli je ve dělání ho silou. To je první nezravé stádion samatory a rukasan ve módlosti, že meditující dělá žádoucí oběd myslí pomocí síly, kde je šíla skládající, tam je moudlost nejasná. Moudlost se stává jasná jen tam, kde ne. faktor síly se stává nejasný. To bychom mě si nerověřil, mimočtávající. dávání myšlů na žádoucí objekt v je první v podlejvání v samatové děje tedy ve znamení dávání myšli na žádoucí objekt, že odtáhneme objekt od nežádoucího objektu, Otáhneme poznání od nežádoucího objektu poznání a dohažíme ho do řádoušího objektu poznání. Začátečně při meditaci ještě toto poznání krát. a Toto uvádění poznání, uvádění myšli na žádoucí objekt a vyřívání se nežádoučím objektom stává efektivní jedině tehdy, když vyškává kontinuitu. Kontinuita, kontinuitu, poznání začíná žád. rád. Proto druhý, druhý stádium podlevání v šamatové mudrosti je, samý škápajací. Samý škápajací, takže společně s tím oznání, které potřebujeme k tomu, abychom jsme si počištěli myslerovat nečištou. A uvědom, začínáš si nejdříve uvědomovat z toho, když mysl opustí žádaný objekt, uvědomuješ si také z toho, i neplechy, co mu může mysl udělat, jestliže nežádoucí objekt, objekt opustí a mysl se věnuje nežádoucímu objektu poznání to je druhé stadion podlevání v tomto stadion Myšlenky můžeme našpačit, aby se meditující dostali do hlubšího stavu pro očištění než s ní nikdy pouštět myšlenky našpačit. To je třetí stádium. Ufa, štá pojazy, což máme Ufa, co už je příklad znamená blížko, je škále blížko žádaného objekt, jak mne opuští objekt, žádaný objekt, okamžitě si to uvědomí a vrátí se k němu. A ještě vlastně už začíná Je situace, kdy dělání objektu v myšli ve znamení šíli přestává, ochabuje a dělání objektu ve znamení moudroští, na převažování. To znamená, že meditující je předvědom každého přerušení v poznání závodního objektu a okamžitě na ně reaguje Toto poznání to dožrává ve čtvrtém stádiu. Ava štátu je, kdy meditující může, ava znamená dolů, že meditující ušene na žádné objektu. slova sedmne. V tomto stádiu tedy začíná počítovat co v procesu, křesťování jsme, kraci nám pojštěla, štěžky radost, o kterém jsme změněli, se změněli. A... Sprav pozornosti a uvědomění ještě, že kterou se okamžitě je schopen si to uvědoměn. Jeśli się jeśli usadziła na obie. głównie 6 ta ma. Chyba. Spadł do, do da would you don't Ho what to no? Je kavos půjnysl. Je má poznání má tendenší malátnost, Děkavost myslu je největší nepřítel samátového poznání, ale samátové poznání se stává vyčištěné jedině, jestliže odstraní ospalost. Hm? Ospalost je největší nepřítel vypasanového poznání, ale vypasanové poznání dozraje jedině té hned, jestliže se Takový škůd. To ještě ještě věděl Máme na to málo času, ale docháme řekl příští týden se zmínním o vztahů, jak používat samatru a vypasanou společně, což je nejefektivnější vztah. Samatové poznání a vypasané poznání nejprve rozdělujené, aby jsme pochopili společně. Do zrání samatového, vypašenovému poznání, je dáno tím, že stav ospadosti a pěkavosti myšlu jeho zhraně. V praxi samaty první, jak jsme se říkáme, pěkavost myšlu bude dosáhnout jasnější pojem, si k projevu, těší je, když tím, myšlenku na objekty, přihláší se le myšlenky. Škameš to čím dál tím do tění. ještě, kdykoliv se objeví tenden všechny pěkavosti musím A ujednou a malé, malé meditace, mnoho meditujících, když dosáhne stavu sažení se na objektu, který je doprovázen tím, že dosáhne stavu štěstí, lehkosti, radosti, ztratí objekt, a užívají si stav lehkosti která dělání si, který doporláží tento stav průsobnutí se na objektu a zapomenou na objekt. Existují meditulíci, který už 20 let tímto způsobujeme meditulí, že se dostanou na to, ať už je to déch, nebo barvy, nebo čokoliv, v ženové meditaci stejný problém dostanou se do jistého stavu jasnosti myslí a mysl pak zapomene, co má dělat a užívá si tohoto stavu a to se může tento stav může dát hodinu, dvě hodiny, tři hodin, hodin, hodin, ale Vlastně není možné v tomto stavu dosáhnout žádného vyššího samatového ani vycházenového poznání, proto nutné si uvědomit, že když je mentující třeba, hlubšího utišení. Myslím, že chce poznat jemnější znečištění myšli, které toto hlubší utišení, které tomuto hlubšímu utišení brání. Myslím se zuby než ty brání tomu, aby tím, že usetne na oběd, dosáhnu, když to, to radost a spokojenosti, nechtratil oběh, zůstal v objektu a kontemploval stále žádoucí objekt. Okamžitě si uvědomuje toho, že poznání není totožné s žádoucím objektem. Dáne, pak bude schopen dělat obět myšli ve stavu úplné kontinuity bez přerušenosti. Tento zpráv pak vede k plnému počkání vyčiště. které se vyznačuje spontánním schopností spontánně. Vždycky díky se snažili uvádět myšlenku na žádoucí v sile. je, to je Tak to projevujeme, už je nemožné, že. Které všechno, všechny možnosti, všechny, to dozrání, to velice. A poznání je právě Poznání objektu ve smyslu Samády samá poznání, znamená poznání v Kontinuita není přerušena. Smysl šlo spontánně veškerý typ úsilí, s jednotou úsilí, uvádí poznání objektu, když se Uvádí poznání na objekt, Děštní Kivu jednotně, jednotlárně. Jako to je to tedy devátý, to znamená devátý institut šamátového poznání, to je, to, to je šamády, škáby šamády. k tomuto stavu samážit předcháží k jednobodovosti mysle. Ve stavu jednobodovosti mysle může ještě prožívat jemné výtěze v úsilí. V úsilí mysli, Uvádí rovnoměrně a rovnoměrně poznání na záruční objekt, a zároveň samé díky uššími měsíci už nejsou. To je tedy spontánní vzdělání v objektu. Myslím, spontánní poznání objektu. A to je nejvyšší poznání, které je doprováženo vždy čistotou myšl, která, pokud tento stav poznání je, čistota myslů nemůže být od něčího hložena. Ovšem tento stav spontánního myslí na obě, bez díky úplně, většinou to většinou z nás netrvá dlouho. Jestliže chceme se zdokonalit že samotové samotové moudrosti, měn bychom se naučili použít poznání, použít mysl tak, aby v tomto stavu, nejvyššího ucišení mysli půstává v delší dobu, je velká a velmi těžké dosažení. Čili, aby člověk dosáhněl tohoto spontánního ucednutí třema na řádnoucím objektu bez výtěbům První procháží tedy štádien poznání ve smyslu uvádění myslí, stávání myslí myslí na objekt, kde síla je nejmarkantnější, nejasnější, to je první, potom kontinuita, ušednutí se na úplnitě, znamená kontinuity, kde šíla, faktor šílet v dávání myšlina na přeškává čím dál, tím čin. nejasnější je jasné zesnění, že šíla je nejasná, moudrost škálala je jasnější, že moudrost je jasná, faktor šílení škálala nejasnější. která už samatového poznání, samatového moudrosti je zrání v tomto poznání. Že v začátku uvádí meditující mysl na žádoucí objekt, nechávají v sídomnosti žádoucí objektu. Cílo, jestliže kontinuita pozornosti a uvědomění stává markantnější cíla, je do pořadí moudrost, faktor moudrosti zůstává stává čím už na ten měsíc, faktor moudrosti dozraje Jedine když kontinuita u objektu není přerušená, tj. Je jednobodovosti myšli na žádoučím objektu, a tato jednobodovost myšli na žádoučím objektu dozraje, ještě už je úširý v dávání objektu domyšlnit, je toho mě neměšl, To co je nejdužitější, játrově přišel vyšvědlím z lešných možností, zbývá trochu časů, měli bychom to ukončit nejpozději zdravěnství, se to, jestli to, co se nebo to, co se Vyštějme, když to dost jasně, kterou se pokusím vyšetřit lépe, zbývajícím času, zbývají na, zbývají na otážky. Jestliže budou dobré otázky, tak já se pokusím dobré odpovědi. právě s i uležití to dvěci, češtám všechny, je uležitý, konfrontovat co jsou vlastní přesědnosti, a nevěřit, nevěřit, to jako fakta, to jako je, i jsou aby člověk mohl pracovat efektivně, se myśli, myšly, potřebují šablony, když to ukáž ukaz to je ukaz kešty, nech jediná jasně našímu pochopení přechodné vyčinení pochopení jasné pochopení toho, co čemu je děná je základem toho aby dělá to farmuje a na Což více moudrosti zhledu, tak jak jich skloubit, jsou to moudrosti utišení mysly v různých škádlích boje, perfektní v dávání objektů mysli. Jak je sklouby o tom budeme mluvit přištět jiné. Takže teď vyjedneme ale to, že vedou, aby mohou lépe, zvařili, že na řádaný objekt. E, a jaká aplikace, ve smyslu e, ve smyslu hledání objektu. V činštině je, tady ještě, máme studenka čínštým, vytávka, to se překládá jako hledání hledání nebo e, vyvoleného objektu aby se člověk vyhnul těžkosti myslu, aby se vyhnul tendenci zklesání myslu. Je nutný, aby stále hleda pýděl se po vzádaném údělu. K tomu se říká Vytárka. Vytárka doslova znamená uvádění myslu. Je, vytárka je síla myslu. Šíla, která spočívá v a spočívá ve vůli. Moudrost a vůle myšly stále peš poznání k žádnému věku. Jestli je tato šíla, tato forma přemýšlí jasná, tendence k padání myšly nemůže být jasná. Ten ten předpadání myšlení může být jedině jasná, když je tato síla i nejažná. Tato síla doslova je jako vešlo. Lodě myšlení, které uvádí poznání žádaným věkem. Myšlení má dvě vešlo. Jedno vešlo je. Vůle a druhé vešma je právě ta vytarka. hledání. Je niše podávané objekt. Ještě, že tyto vešma pracují a jestliže že správný směr, který dali dál je to, co pozornost, ale je to vlastně dávání objektů do myšle, což je došlo Dávání myšlí, dávání myšlí o, objektu domyštějí jako jako darodice všechno u nás kormíře. Je kormice do lodí myšlí a dvě vesla, dvě hůle a tím těmi tyto mají jasný směr a jasnou předtím, že důležité že samatová moudrost je hlubší jestliže e, faktor sínu se stává a faktor moudrosti se stává jasný, no tak si člověk postupně uvědomuje nejenom toho, že mysl pěkává, když už je na jiném oběství, ale uvědomuje si toho, než se dostane na jiné oběh. A to už je pak Hruší, samotová módl. Samo, samozřejmě. Pozornost a uvědomení. Kontinuita pozornost a uvědomení protože kontinuita pozornosti a uvědomění je, je delší, tak faktor úsilí účilí přestává čím na tím nejasnější. Protože kontinuita pozornosti a uvědomění je slabá ještě, tak myšle pitavost myšlu může být tak hrouba, že může rozvednout na, na jiného. Ale ještě, že pozornost a uvědomného má kontinuity, tak pětavost myslí už, tedy znečistěný myslí, už nemůže být a zloubý. Tím, že se stává poznání jemný, objektu se stává taky jemnější. Tím pádem se uvědomuje člověk nejenom, když se to stane, ale i ty tendence. A pak ušpíne, ušpívá člověk ne, v jednobodnosti je jedno bylo, vše neslyšel. Když to když tohle to tak pak ušla, tohle No, otázku jedno bylo, vše neslyšel. To úplně tomu nerozumím, až se, je úplně, to mu Je to jako to, že se soustávně k jednomu předmětu, nebo proč je toho jednoborovost s tím pomluví třeba... Jednoborovost ne... znamená stav, kdy myšl níšl, neštráčí níšl, kontinuitu na Nejenom, že ne, ta kontinuita není, není prerušená, ale zůstává stát. A to je teď poklad sama. Teď to, to samozřejmě A když se oni teď teď překračují, můj lobký vypočet, ale eh, tam se také mluví o a v tom procesu ty ten jeden bodovost je zaměřená na charakteristiky. To je to je šesti, to samozřejmě předpoklad, člověk může efektivně praktikovat meditaci, ne ale, jdu, ale jdu, efektivně může proložovat meditaci vzhledu jen za předpokladu, že má se říká upačářat což je, jak kláze, to se přístupové. je spojena s jednohodnou svům a no Není úplně, protože že v tom všetí vyplasení se ty předměry jako měnějí a jsou tam různý věkla za sebou, takže jakoby nejsem vlastně u jednoho předmětu, když mám uchvačárat samáři, tak je to co je vlastně tak. Ne, co, je je. co dělá jednobodovost? Co dělá jednobodovost? Jednobodovost dělá to, že myšel nemůže říct, narušovaná v jiný, jiným poznání než poznání ne. žádného děku. Takže ne. jakoby jednogoduje u toho procesu převznikání? Nemůže být narušená v poznání než tím, co to A to protože prošla třeba stálení když šamat je že šamata je hlubší. Můžeš zkoumat vznikání, vznikání objektů poznání, každému kamřiku poznání. A to je předpoklad, toho je To je v z jedną podobność nienawidzi się. Śnik, żalnik, jak to Każdego, jest upożnanie,